Alhamdu lillahi rabbil alameen, wa s-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din. Allah nama dhuva rafal ndaroj, wa tam pritin din dhe faal lekar kojim, laf da'atat bi kīmati Allahu qafshin i Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam bif aminati shukat, dha jilatat shindik in ruh natura dirindin dhe fontak sahibu ata. Për në rrugën e gazëbesim tar, po vazdojmë me manuar, të sot me linën Allah të mëndur në takimet tashmë të lajmëruara më herët, që po kthehemi përsëri alhamdulillah në rjedhën e aktiviteteve dhe angazhimeve që kemi qenë më herët së bashku dhe javën e kaluar ka qenë një rrota e parë dëgjime një qasje të rëndësishme që duhet të akemi kërshi fjalëve të Allah Gjellë Gjellë. Serin që po flasën për te, e kemi mërtuar jetësimi i fjalëve të Zotit. Dhe të tëtë, dhe të mëndojme që me të retimet tona të shkojmë për te i kuptimit të ajetit, që së cilëjmë edhe odhëzime konkrete praktike si të jetojmë me fjalë të Allah Gjellë Gjellë. Jetësimi i fjallet Allahot të ndëruar, blëzër, besëntarë dhe motra, nuk duhet kuptuar vetëm atë aspektin praktik. Dhe me thonë, Kurani të të falë namazin dhe nëmkupton aspekti praktik të është, ose jetësimi këtë jeti të me falë namazin. Allah Gjellewala të thëtë, largon nga përgojimi dhe jetësimi këtia jeti është largon nga përgojimi që po që është jetësim, që t'i po e jetësëm, t'i po e qëtë njëtë përdithshme, një kërkes kujnore. Mirë po, nuk është për që një vetëm këjan në dërse tonë, vetëm që këja aspekt i zbatimit praktik, por diçka për te i kësaj, si kërë që e kemi përmendur në hyllit një e njëgjëratës njëmën e këllua. A në një dëshërim që një vetëm gjëntyre tonë, të pafshi në këtë jetë. Po dëshojmë që të pafshi në këtë sy edhe mendimi i onun, edhe brëndshmja e onun, edhe gjuha e onun. Jeta e onun në përgjithësi. Andaj kemi përmendur se në Kur'an ka tema të caktuara që trajtohen, janë ato tematona. Kurani përmend se besimtari i drejtë i borë disa brenga në jetën e tij. A janë ato brenga tona? Kurani thot se janë disa brenga që nuk duhet me i bëjti si besimtar. Ai mi është shkarkuar nga ato brenga, por nuk i mëshkarkuar. Kurani thot se duhet me pasur me frikë, por disa lloje të tjerë frikës nuk duhet me i pas. A kemi të standardizuar dhe ne, qëndrimin tonë, levizjen tonë, konform udhëzime të Koranit. Që kjo është jetësime? Diskutime tona, neja tona, vizion njën, prioritetet tona, të gjitha këto a janë të sinkronizuara, si kërse kemi përmanën të akimin e kaluar në përputhe me Koranit. Dhe për këtë, duhet s'jelë si pa dushim fjallë të Allah Gjallaj Gjallaj Huq ta është sielja fjallet Allah të barë e kohëtallet të ndëruar mund të bëhet në përzirët të jetëve që e prezentojnë këtë jetësim njëtën tonë përdishme por mund të bëhet të përme sureve e, e marmë një sure, si shambull edhe pastaj e jetojnë matë sure së bashku duke filuar nga kuptimi i a jetëve e duke vazhduar të jetësim i tyre njëtën e përdishme ande unë kam përzirët që të ndjeki rrugën e kësej dyjtës, të përgjithim surat saktuar, nga se edhe ajetet me i përgjith mund të gaboj. Por kër Allah i përgjith do ajetet ti në mrande një surat, i i sigurës. Nga se Allah Gjellera ka doshë që këto ajetet ti në mrande kësej surat. Edhe nuk mundësh ajetet një surat me i fuët një surat tjetër. Nga se prishët, prishët ndër ligja kuptimore, Edh ai edhe edhe sureve. Edh kjo është nga mrekullitë e Kur'anit. Andaj timposuroson që në të kaluarën të komentojmë sure të ndryshme, ndërsa surja që do të fillojmë së bashku me juve sot inshallah komentimin e saj dhe trajtimin e saj dhe përpjekjen për, për ta jetuar këtë surë një ditë në përditshmë, është Kaptina er Ra'd. Kaptina er Ra'd kaptin e bubulimës. Bubulima që pason, pasaj vetima, aje zhurme e madhe, goditja dhe pëlësitja e madhe që vjen nga qili, e një sura ka mërë emë në bastë këti fenomen naturor, që Allahu të barak vëtala, i ashtha që rabve ti për tregu më dështinë Allahu gjellë Gjellaliu dhe gjellalu dhe fuqin e ti. Sot nuk do të hymë në detajet e surës e radë, nga se kemi në ujë më njuftu me surën, dhe kemi thënë të ndëruar, dhe da kemi në kaluar, se për me jetu me dikën, duzhë masë pari, shak me pasë. Madje, për te shëshnis, në duhet të familiarizohem i me, me Kur'anin. Në nëtë jemi familje me te. Për këtë arsye, edhe Allahu Gjallat Gjallahu për me andë, o adhe pegamberi sallallahu alaihi sallam, se kon garobt Allahu xhalla u alaci familiarizohen me Kur'an ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi yuqalu li sahibil Qur'an ditë djykimit i thurat shoku të Kur'anit jo lexuesit e tij nëse mund të ketë lexim por inferior periferik të kohë pas kashëm periodik ama kur shok ka lidhje të veçantë, kolegjë specifike. Ti shoku t'në, do të tha ia ja tregon sekretet që ndoshta nuk e tregon as familjarëve tu. Ti kalon nëpër situata të caktuara me shoku t'në që mbetën të pashlyeshëm në jetën tonë. Është një raport i posaçëm mjekanik. Prandaj, ne dishëm që të familiarizohemi dhe të shoqërohemi me Kur'anin. E po me pas shok, a më jafton veç amë me adit, sët përshamut të ndërëzër, nëse dikush të pyjt për dikën, filon e nje po nje, nësë pat e benu me telefonit, jo, allah, s'kam. A në e përgumdo që t'i për nje po, shumë një periferikja. A paramendohet përshamut që një shok ngu shqe e ki, vazhdimisht rënë me ta, e nuk e din ku bananë. Nuk e din numrin telefonat. Nuk e din përshëmbull shumë selë për familjen e tij. Zakonisht nuk është të mundshme këtë. Zakonisht, apo. Andaj, nga surja e radh për të shoqëruar atë e për të vazhduar jetën së bashku me të, duhet të di më shumë se emrin e saj. Çka ka kjo surrë? Dhe pse kjo surrë është interesante për neve? Gjitha ajetet e kurant janë përnemi interesantë. Mirë po, sa ma te për shpalosim një huri nga kjo sura, aq ma te për shëqrohemi, ma dje familiarizohemi me këtë sura. A ne i do të klasë për disa informatat të rëndësishme për surin rad, dhe për temat që do t'i trajtojmë për gjatë soj sura. Ka këmë nga që kjo sura? Në javët në vim, insha Allah. Këtë dhe me shteneruar, kaptinë e rrad, e ka marë emnin në bastë një kryesit Allah Gjellewala, që Allah e përdur kur dënaj, në përshfar dënaj, bubulima, dhe e zhur me madhe që e vje parashijut dhe pason me vetima, pasaj, a e pëllësitja madhe në qilë që ndodhë, rrad, rrad, Kjo sure i ka 43 ajetët. Dhe... Sa i përket zbritis e kësoj sura, në edhim që suret kanë zbit ose në meke, ose janë me kase, po du më thonë, ose janë me dinase. Në ose janë suret që kanë zbit në periudën para shpërnguljes, ose janë suret që kanë zbit pas shpërnguljes. Suret që kanë zbit para shpërnguljes, para higjëretit, quen suret me kase ndërso surët që kanë zbrit pas hijgjritit që në surë me dinase. Edhe në që ofse kanë zbrit meke. Do në që një surë osa i atë ka zbrit pas hijgjritit, është me dinase, edhe ndërsa ka zbrit meke. Kërë ku në pega mërëzëm numre, për shambu. Kërë ku në haqj e kështu mërat. Dhe ndarja e zbritjës së surëve të Koranit, në këtu dy periud është shumë rëndësëshme, nga se situata e besimtarën meke ka dalu rëjnësish nga situata e besimtarën me dine. Andë ne duhet me kuptu se me qëfar udhzime, me qëfar këshilla ju ka fulle Allahu besimtarë kër janë shtipë, e kur kanë qenë të dobet, e kur kanë qenë të paftë, pa e pa mundësi, edhe me qëka ju ka fulle Allahu gjellora kër kanë dërtu shtetë. Nga se këtu dyja pas taj daluj me zvete. E për është me kuptu, njoja ne është merancime e kuptuar njëjë rrethonave. Për ai kemi thonë në takimin e kaluar se do të mundojmë që kur marrim surën, ti njëjëm rrethonat e zbritjes së kësaj sure dhe të bëjmë delidhje me rrethat që na jetojmë. Et shikojmë se rrethona e zbritjes a është përputhje me rrethonon tonë të marrim sinin e duhur. Çi ky është gjetseme që bëna në neve. Çi gjë gjetseme që bëna në neve. Andaj që surën a ka zbe ashtë me kasa o me dinose sërët e mekës kryesisht kryesisht në përmbajtje kanë argumentet e besimit flasin shumë për ditë në gjykimit ka më pak kërkesa praktike ka më pak dispozita ma tje për ka rëndësim të besimit edhe ka përgjigjën e dilemat kunder besimit meke, kështu të shtabit Medinëja ka më pak tema të besimit, por ka më shumë kërkesat besimit, se besimi ka kërkesa, në mozë është kërkesi besimit, zë qatë është kërkesi besimit, andaj dispozita ka më atë e për në Medinë, se që ka në meke. Surja e rad, e cësë periud është, është interesantë, të mërru mëzërë, nuk bënë vakia me pasë, më spajtim djetarë për në një surë, ku ka zbriqë, si kurse ka m Shumë nga djeto atër nështë e Medinës, e shumë nga atë atër nështë e Mekës. Mirë, nga anë përmbajtës dhe Lëmëkës, nga se është sure, i thonë sure e Akidës, surja e radhë është sure e besimit, kryesisht miret me, që është e besimit, rënjusin e besimit një zemër në besimtarit, që të jetë stabil bi bazë në këti besimi dhe të aftësojt që t'ja përgjigjit e duhurra në dilema të përrashtruvara. Që kjo është të një ratë. E kjo është karakterisit eh? e mekes. Nësurën ratë, ko pak kërkesa për zbatim praktik, ko pak dispozita. Pra në kjoj ka buhet, djetëtojt më nësë është e medinës. Po dësua ka unë, shumë nga ta ka unë së është e medinës. Nuk du me zgodë në debat me këtë qështje, kërëse pastaj kalujme në debat profesional, akademik, njës me Por, nërdozër, më në interesant kërë. Po është në dozër, më po më në interesant rrathana ku ka zbitë. Nësë është mekes, ka të të rrathana. Nësë është medinis ka, të të rrathana, po. Si të qoftë të në dozër? Aja që këshme rëndësi është se surja e rrëndë Nëse, ka, nëse është mendimi sakt se është e me i kësë, atëherë ka zbrit në fund të periudës me kësët. Në fund të periudës me kësët. Në nënë pak ko para se më shpërgullë pejgamberi së sa osëllëm në Medinë. Nëse ka zbrit Medinë, është mendimi sakt, atëherë ka zbrit në fillim të Medinës atëhët. Da nënë pak ko dalim në kuptim periodikë o dalanë vetëm aspekti geografi ku ka zbritë ato. E që ka në kjo përneve interesantë? Përneve është të në nërë interesantë se temat e surës, temat e surës, që du t'i përmandim, janë tema që përmarësisht ashtë me kasa me dinasë, që kjo është aja pse deshta me, pse e përmana ketë këtë, këtë debatë me kasa me dinasë. Temat e surës të nërruzër në tregojnë se ka disa temat saktuara që nuk duhet asë njëhere të devalvohen në jetë në përdiqme të besimtarit. Ka temat saktuara që kur përto flet shpesh, devalvohet. Përshamu ka nëjë dërës, përën në e parë kërë kërë këngu, farti mirë të ka dukë. Herën e 2, 3, 4, 5, dikur të një bjëm vlera, se kasë herën e parë. Apo? Ama ka do dë dirë se gjithë du në pasë një vlera. Kushtë devaluat e e tërë? O flasë dirë se Koranit, temat e Koranit, se fjallë tërën e devaluan. Por temat e Koranit saktuara, nuk duhet asë një herë të largohen nga agenda ditore e besimtarit. Që kjo është erënësyshme se ashtë me kasë sa medinase. Nësë ashtë me kasë në fund, që ka zbjënë fundë edhe mas 13 viteve kur sahabët pregaditën me doll për me i kësë, prap ju flet me besimë. Po në qofësë medinase edhe kur po shkojmë medine, ku ta është me karakterzikur dispozita prapën e tërbesimin. Do tematikës e surës rad janë temët tona. Në kemi thonë të akrimine kaluar, të ndërruzë dhe se ka do tema që duhet tjenë temët tona. Ka shumë temë Që na imponoan përmes mjeteve të formimit të caktuara, portaleve të caktuara, diskutimeve të caktuara, janë temat tona. Ose ançufshin temat tona janë formale dhe sipërfaqësore, por jo të përditshme dhe jetësore. Prandaj aspekti i parë i jetësimit të kursës së radhë është inkuadrimi i temave të kësaj sure në agjendën të ndetë për detëshme. Sa të këtu tema, dhe t'i flasëm. A ma po fillën, dan nga dal tashme, kalun e të biminëzun e jetësime të kësëjsurë. Kësë është të nërdozër, edhe pozicioni, pozicioni i kësëjsurë në kuran është shumë interesant. A këni po për shamu të nërdozër, këtë shruin me e studiu dhe me analizu një vend, saktumë. Pozicioni ati veni geografik është shumë dëmë thënës. Edhe pozicioni ati veni historik është shumë dëmë thënës. Mirë po aspektin geografik është shumë dëmë thënës me konë ku frizohet. A ka male, a ka lumej, a ka deti, a ka daljen deti, a s'ka daljen deti. E djetarët i kanë të jetu suhet edhe me këtë aspekt. Pozicioni kushtimisht për thëmë, kushtimisht për thëmë. Pozicioni gjeografik dhe historik i Sures së Rad. Cili është apo? Suria Rad tënosën Karmas, Kornë ka në rrjedhën e tij është shumë interesante. Më spari, kor pas 3 sure më që bën edhe pejgamberëve. Yunus, Hud, Yusuf. Të Sura këto mora me ka sekret The Mekkas. Sura Yunus surja Hud, surja Jusuf, t'mekës, surja Rab, tham, me kasës, me dinasa, Pasaj, surja Ibrahim, pejgamberi, dhe surja Higjër, këtojnë 5 surë, në vazhqë, në mesur një kar surja Rab. Qëfar o që këtë do më theën se përnë e me? Surja Junë, qësëndod e vëzër, ka së dhvrit në, në kuën, kër besimtarët kanë qenë, do më thonë, në kuilbin e shtypis dhe presurit. Kër kureshte me kësë kanë kërkun nga pejgamberi s.a.s. Me ndryshu Kuranin. Kanë dashë me bu një lojtë kompromisit kushzum. Negociatat kushzum me pejgamberi s.a.s. Adamet besun aty. Adamet norat. Hajde me tjetër Kuran. Ju me këta. E u bed dilu ose ndraje. A më me qëtë Kuran së pranoj. Ka kjerës e fështirë. Presion i vazhdushme, dilemmat vazhdushme. Dilemmat vazhdushme. E kur ka presjan të ndërvëzë dhe vazhdushme, kur ka dhun, kur ka dhun, kur ka presjan, edhe dilemmat fëqizohen, a po. Dilemmat në shumë fëqizohen. Të po shambull, ti përmironi rrugë që zbënë, po thëmë kushtimish me fitu haram? ma fit u hara. A ma i riziku mje kur në presion të vrëfnis të ofrot mundësia? Apo në komoditetin e pasuris të ofrot mundësia? Kur e ma në presion? Halësht, dihet kur, apo? Së po flasë, s'ko lakmija fletë. Se lakmija të një seqyrë, kur e kia, apo? po flanë të rrën nërmale. Në riu në presion e vrëfnis, apo? Më let i nështrojë të presion në dilemës. Po qërëbë është një të fëtëfa, qërëbë nëjë halal, bënë e dikuna diqka se më... Presjoni i vërfnis të detyrën me një klesimet edhe të palegjitimumën. Që kështë situata e surës junës, meke. Suri ahudë, ka në thonë, okej, okay, më se ndrë këjtë, a më da më se praktika. Heke këtë surë. Heke këdurën nga praktikat se këtuara. Suri ahudë. Surë që Allah u gjellë u ala fletë për përgojat e hidurat të pejgamberë me popit e ty nëmëtë. Së shta surë vjenë, do më thonë, me e fuqizu besimin e sahabeve që mos të lejojnë që presioni i dhunës apo të shtynë për para dilemat. Të po dhunë hapë rrugën, dilematë hinzamër aftë e mosleni që dhunat hap rrugë për dilema, në bëllë një rrugët, ka surja Junus, surja, surja, kutë. Pasë e surja Jusuf, surja Jusuf ulema të tonë, qërëpë në dhëndë rrugë, dikusht të atë, a ka argument për këtë. Ne poflasim, kuptim të meditimi dhe analizave, që rrjedhe e surrëve dhe, dhe jetëve tjep më arqëtu. Monë tjetë edhe që ka ma shumë se kaqë, Po na përdojmë e pru vetën në një rëthanë caktume, që këpë, surja përdojmë radhë me ditë në qëfar lokacioni jemi, në qëfar kohë e përjetojmë, po që me e jetësumë a kalaja, po këpëtoni? Masë presurit të surës junës, hudë, këta pregambërt maj, gjenë surja Jusëf, surja përgzimit. Surja Jusëf ka qenë surja përgzimit, përse? Psallou jeqna po i tregon se kurdën Allahu mendru gjendjen një ondër që ndiku të ndërpunon atë. Me çka kanë luajë citata e Jusuf Talzan? Me çka? Me çka doli pi burgut? Mandi u bë kryeministri i shtetit atë. Mandi u bë për djegës për rresurset kryesore shtetit të shtetit atë. Nikonë krizën më të madhe. Ai ka qenë për djegës. Depot, magazinat, ajë qysh e bune këtu dujem ondër ka pa po filon veç. Mi të rëgua allahu së sahabëve se, Allahu ndrën gjendin, qënë një ndërë, qënë një frimë, ajë bënë qëka dënë. E pas taj pasën surja radhë, për të rëgua se nga ushtarë të Allahu të është edhe radhë, bëbëllima. Ajë frikëson në ropële ti me qëka dënë, ajë ndrën gjendin me qëka dënë, prajënsu në radhë ka ardhë ajeti, Inna Allahe la ju gëjiru ma bi qovmin, hatta ju gëjiru ma bi Dini sot ata nuk ndron gjellën e tyre. Ësura sure e ndryshimit mbi bazën e besimit. Ësura e ndryshimit mbi bazën e besimit, çka është ulë rad. Prandaj, ulë rad të nozër është ësura që pas presionit, pas dhunës, pas tydes, pas dilemeve ka ardhur që të vazhdojmë për gëzimin e Sulltani Yusuf me argumente të qarta binse në vërtetësinë e Kuranit dhe në pacëndrueshmerim e dilemave të kurejshve që kanë tentu me i barë të këzemër të sahabëve për mes dhunës, presionit jo është që dhe inkurejimit e kështë më rafë pa da është bagi rëfëm, interesant dhe surja rad të, lëzër, ka tematikat shumë ta që ka është surja me me pak a jete, karasim me Bëkaren, karasim me Surin Nisa, Alimran, i ka 4-3 a jete, mirë po është esë të rëmbushë me temat mëdhaja. Cëtën temat e surës e rad, që duhet i në temat tonë, a njëtën tonë përdisë. Me qëto tema në duhet mu marë? Nga se Korani thotë, jeta jo të besimtarë, duhet të ndërtohet bi bazënë, e këtyre kuptimeve. Këto jenë temat e mendimit tënë. Kjo është fjallori i gojes dhe gjurës të ndër. Kjo është materiali i diskutimeve të juaja me sjuve. Kjo është gala juaj, kjo është brenga juaj. Qështë kjo është jetësimi. Cilë të nëto? Masë pari, të ndërëzër, ne dhe të bërëshdojmë të ndërë të një tukjë në shala në detajzimë ku të shfaqet bukuria mahnitëse eksesurëa. Si i ka rendit Allah o argumentat, si i ka të rejtu argument, është në të vërditë mara nësa, është mahnitëse. Mirë po, thash, sot dhe tjetë një prezentim i për gjithë shumë veqë, dhe njohje e për gjithë mesurët, andaj temat eksesurët. Filimisht të ndërdozër. boshti temave të kshesurës, ndërtojt në bitri tema. Boshti temave të kshesurës, ndërtojt në tri tema. Tema e parë është Allahu, tema e dytë është Muhammedi sallallahu alai sallam, dhe tema e të të të qorani. Këtë surja radë, si dhe të ratësisaj e përë. E prezentënë Allahu në gjëllë e wala, me emnat, cilësit, dhe veprat e Allahut dhe Leula në mënyrë mahnitse. Është një ajet për Kur'anin, në surën Rad, mjaftueshëm për të kuptuar fuqinë dhe forcën e vetë Kur'anit. Vetë ai, në, në surën Rad, dhe në surën Rad, ka prezantuar për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam timjaftushëm me godit çdo dilem çështje të si rathi. Ande Allahu po na thot që temat që flasim për Zotin, jënë temat e juve. Ju dujt gjithë dhe dhe të investoni në njuhëje sa më te përndaj Zotin Gjellewala, edhe në kuptimin esasis, edhe në kuptimin etfinsis. Për Koran, lezimi i Koranit, meditimi i ti, analizat e vazhdoqshme, konfarm kapacitetetve që i kemi, mundësive që i kemi, dujt t'jenë bazat për detshme, do të jenë bazat përditshme. Nuk paramendohet përditshmëria e një besimtari e shkputur nga libri i Allah Allahut Al-Qur'an. Me çka mosh dita nëse Kur'ani s'e kohesin vetë. Edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Njoja, bisedimi për të, diskutimi për të është i mundur. A dajte ndër u gaz? Allahu Jellal u i thotë në keskvitja të kësaj sure Mekkasve. Të rëmë më djetë këna fërë për këtë temë në meke. Do të vazhdojmë të klasin prapë edhe medina. Pra ndaj, mos t'ju uh, uh, lodhë trejtimi i disë temëve në njërë të vazhdojmë. Mos t'lejëm që t'bim viktim e cytive e të shëjtanin duke të thëmë se këtu tema që sa po trejtojmë, po dëjmë në qëka, s'ka tjetër. Në mund të ndryshojmë formulimin, mund të ndryshojmë shembojtë, por nuk mund të nëshim përmbajtjen nga se në epiqendr të temën e tonë është Allahu të evan e kautala nuk ka temë më e rëndësishme për neve se raporti me Zotin Gjelën Gjelën dalja për Allah të manuvar raporti me Koranin pasimi Muhammedit sëllë Allah të zemë jënë temat bosh, neve, bosh të për neve pandaj Koran i rikëthen vazhdimisht më mendje vazhdimisht më mendje vazhdimis mas me lëmë dal nga më mendje jote E të ndëruzër, prapë për këtëm të rëthonat, të balafacimi rëthonave të zbritjes dhe të, të trejtimit. I kemi dy rëthona, po. Rëthona kur ka zbrit, e që është para 1.400, e 4.400 të sovijat dhe, nëse ka zhvit me, këpët me thonë, para e gjirejtet. Dhe rëthonave të trejtimit, sot, që paj të rejtorëm ti balaroquim, edhe kësa i radhe, si kurse e bërën maherë, tham. në qovë se të nërodhë nëzërë, në atë ku, sahabët, nuk kanë pas, nuk kanë pas rëdhë vetës, shumë faktorë, që ishë vendohësim dhe ato tema, për këndërëzi, Ata kam pas faktor që indihmojnë mu këtë në të tema. Në sahabë, me që ka mujtë më marë meke kur ka nejtë? Me që? Idhë dhe te, ata shëha i finë, ata edhe mës me dasht, aj me pas aktualitet imanin, ata ja kan aktualizu, me presjane me dhunë. Me gjithë këtë, Allah u pëtë, mës harëni këtë të tema ata. Parëmënën e, atë ko, po këthim të është po ështëtojmë kohë, mas mija soviet dhe shekwe, e nërën kohën në tonë. Në kohën tonë, faktore të jashtonë, rëthanat tonë situata junë, a i kontribuën aktualizimit të temëmet besimit, apo, shmongës të vëmendës nga temët e besimit. Ta është po shamë në njëri, a ma let e ka më marë me këto temë, që krejtë që ka ka rëthi, fredë për sotima, hapo është e kundertha, është e kundertha, është e kundertha, është tjetë dinamike, aq ka faktorët maj që është vendosin nga Allah o gjellë e gjellalu, sa që, më smekon e zani, gjematu, dhe pun tjera, ku shedi kur të kishra me nënguem në Allah, e kupten? Më smekon që të derse, më smekon dhe pun tjera, ku shedi kur keshë ngu të i fjallin hijret, e kështë kështë kështë kështë kështë kështë kështë kë e sahabe kur e xhiq ku e nganqë fjalët kallzon ku e nganqë fjalët pra tani me të ekspozuar ju rrezikut e rreziqeve të mëdha atë zhvendosjes nga temat bazike të formimit ton në tema të tjera që minimumi mund të themi që nuk e kontribuojnë në formimin ton e mos shlas pasaj për ato që kontribuojnë bajet i fort të formimit ton e në katërtham që është do të me kona të tëre tretimi këtën në temave? Nëse sahabët Allahu, tramadjet, e meke, vazhdimisht ju ka zbit ajetët që fuqizojnë imanin, rënjosim bindjen, në kona tërë me qëka dëmërë. Pra ne duhet dhe mëndje me madhe, duhet mobilizim maj madhe, që mos të nëjojmë të nërëvozëm, të zhvendosim nga tema tona, të zhvendosim nga qëlimi i krimi tonë, Një ne përdëjmë se ti kurdar, ti më ngjesh dinaxhan kurdar. Puna jote, shëshnia jote, angazhimi i tua, rruga jote, familja jote. Ata që mërmëngj gjithmonë qëllimin e krijimit pse janë donë? Apo ta bën të kundërtën. Jo ja ta bën të kundërtën. Allahu xhalleu ala përmes qëllimi i krijimit është adhurimi i Allahu xhalleu ala dhe përgatitja për me dal para ati. Më të rega, të i me në vetë, të i të rega, vetës tonë, gjëtë përishmëris tonë. Sa so, ka faktor që ta kujtojnë që se kime taku Allahëm? Anaj, duhet mobilizim, duhet me vendosë senzora të vazhdojnë që, më suha betë, kime dore do të për para. Më suha, anaj, surja radë, në fillim fillim curës, prezentan dison nga veprat madhështore të Allahu Gjellahu Ala që ka fo që të juaj mashtinë Allahu Gjellahu Ala pasaj thot o leallekum bilika e rabbikum tukinun ne po prezentujm këto argumente që jo të jeni të binë dhërse keni Allahon me e tako këllidhja me skrimit, fillimit dhe fundit, në këto jetër shumë interessantë Shëmë interesantë. Nga së në smekt një ashtëm, nuk tjepë e post një dhe të madhe. Krimi që i toka e kësë më radhë takimi me Alangellë Levala dhe. Mirë po, ka lidhë mërkullushme mes filimit edhe fundit. Edhe në kësu të kujtën takimi me Alangellë Levala, të kujtën kushë e zotë e të. Dhe si du është ti një bazët përdyrshme, ti menegjësh punët e tua, ti organizësh detyret e tua, në shërbim të knatësis së këti zoti që njësër kime e taku. Që këja suja radë? Tjetër në të nërëzër, aje që ka e gjemë suja radë nga temët është se, shohim dilemat e korejshda dhe si i ka tajtua lojgja leovali, të mësojnë me ragu, të mësojnë me dhonë përgjigje, nëmi të mërkullushma kanë zirë dilema, saktuar ashtë për Koranin, qështë për gjelagër dhe gjelagër dhe gjelagër dhe gjelagër, su e pra, për pejgamberin së asërem, qështë për gjitë, anë taj mënyre e tëjtimet të këtë të, të, të, të temave, jo e tëjtimi, po të ashtë e mënyre e tëjtimet, nga temat bosht të kësëjsurë, të nërëzër dhe vëzër është bindja, e që sëtë është me dëvërtet, t mal i rallë në tregun e besëntarën. Bindja është shumë rëndës jelë. Bindja. Sa është bindja jote në prëmtime të Allahot? Kër Allahot thotë, kushe bënë këtë punë, e ka këtë. Që kjo, që kjo, që kjo prëmtime në nërë. Sa ka bindje në zemrën të ndërë që e në vizë drejtë të zbatimit? Ose kër Allahot thotë, kështotë, lërgimin nga kjo, e tjera, tjera, bindja, bindja është punë e madha, bindja është shtyrë e fjallës la ilaha illallah, e që duhet me pasë me rikëthy njëtë me përdeshme. Surja rratë, fletë për bindja, pra ndërgjët për temeve tona. Nësur rratën në rrë, nëzër, dë gjimë regullinë, e pa ndryshu shumë të ndryshimit. Regulli pa ndryshu shumë i ndryshimit. Kësë është e regulli pa ndryshu shumë i ndryshimit, Allahu nuk endron gjendën e kërkujt, pa endruaj gjendën e vetë. Kjo është regulli pa ndryshu shumë i ndryshimit. Në këtsur e ka arë. Do të më dëthëshojmë se një qëfar konteksti ka arë, një qëfar rrje dhe ka arë, ku e ka vendosë Allahu këta jetë, së ajë di mal për njerë, ajë të ndryshimet. Ti më ndryshuat, familja jote më ndryshuat. Qysh nru, venin më ndryuën vënën ton për mir, të mirë, popullin ton për mir, me bu të mirë. Qysh më punë ndryshimet e më dha. Asë gjithë nuk kanë u për ndryshime. Gjeni një, një, një pjesë tjetër të ton, vënën ton që, më thon, e këtu kenë arrit kulmin, këtu shkolën e prej këmo. Agjenti një. Gjithë nuk kanë për ndryshime pozitive. Ndryshimi është me hijë diçka që është te, për ndryshime është me shtu dhe qëka që mund gënë. Halame e formu, e forma ndryshme të ndryshimet. E suja rratë shtetë për ndryshimet. Me për në qëfar rrje dhe ka ardhë, ku e ka vendosë Allah këtë margaritartë të ti regulleshtë pjese tretimin të ardhë një në shaman. Pas taj, një këtë surët të ndrungë në gëzër, Allahu Gjallahu Ala, për men, apo të nga me jetësu, jetësim një surës po. eh të të cilësit e atyre që e kanë kuptu drejtëve në tyne. Standart. Në këtsurja. Në këtsurja, lau për menë, të reguësit praktik, njësi në matëse, që ti matësht, shumë kalaj, në shpetone, këtje, i mësën këtu njësit, i këtu kriterë, i përdos njësi një matëse, e ato të të reguën ti, saj e musliman. Sa e ka kuptu finë tonë, sa kënë u e tim me ndryshun kuptimin e fjesë tonë, këtu janë. Edhe kanë orë pas e të ndryshimit, Allah u përthatë, du një me ndryshu, e na përthujmë e qyshja rapë, qëja përgjigja. Mësurën ratë, Allah u të regonë qysh ki me ndryshu, qysh du është me ndryshu, që ka du është me ndryshu, praktikisht, është shumë interesant. Andaj, mësurën ratë janë tregua si te kuptimit e drejtë të fjesë. gjështu të në, ndërë vëzër, gjatë të e timet e sujës e rad, do gjem fash regullën e pandryshushme të ndryshimit. Një, e dyta, do të gjem edhe bazën e pandryshushme të jitë së mirë dhe të lunëtur. Allahu qëllë në uala është të ndërë vëzër, kjo është madhështore. Sahabeve në meke, që u shtoj dhungë bita, u konfiskoj pasunia në njërë të padrejtë, u kufizoj liria e levizis, s'ka me dalë, s'në shkën të këtë dushë, tërtërueshen në mënyrat nëndryshme, ju njërzore. Parmena, që të njëzve, Allah, po i thëtë, a do një jetë lundë të rëtësjetë? Ashtë, e që detshme? Edhe këpërgjigje nuk është, Nuk është në asë një ato që ka ta mënojnë. Asë një. Një, ja, jë. Ja. Allahu përmenë bazën e jetës lunëtër. Që t'jesh i lunëtër edhe kërë s'ki. Që t'jesh i lunëtër edhe kërë i kufizu. Që t'jesh me jetë mirë edhe kërë rëthanat jetër me kuptu që ti jenë mundime. Këtë dhe që Allahu më në të me më me s'peguatë. Në bazën e kësa jetët mirë e përmenë Allahu në surën radë. C'do shkëboz. Çka e bën këtë jetë mirë? Është gatemat. Është timejon e përditshme. A do një jetë mirë? Për ç'zotën ditën për të ditë pse po rrapon? Po për një jetë më po të mirë po ngan. Ti pse shkon punë? Pse lodhesh? Pse punon? Pse skuqesh? Për çka? Për një jetë më të mirë, një jetë më të vështirë. Për një jetë më të mirë. Po korone po çata, po do një jetë mirë. Shukum që nështë të shku, e që ka jetë e mirë? Nështë të shku, po jo sa duhet? E na duhet. Që kjo është jetësimi? Të rikëthim njëtën e për ditëshme? Odhëzimet kuranora për jetën e letë, jetën e mirë, e të këndshme. Asë islami së nën me e përmjësu standart njëtës tonë, në gjithë formë. Me e përmjësu standart një jetës tonë, në gjithë formë. Mirë pa me odhëzimet, që? Janë kuranë. Por ne, thash, pashka këtë zhurmuzve të shumët, zhvendosve të shumët ta, nëse kam betë diçkan ka këto zime, kam betë në dimenzionit teorisë. Me pyjt një mësliman, a ma mirë me jetu me i lidur më Allahun, a larpi Allahun. Ka di me të ka dhuzur dherës për këtë puna, thëm. Po, mas kësajnë, e qysh mja bo, kësajt mund, e ata qysh zdi gënëm. E qysh mja bo, Koran i vazhdan të reganatë. Baza jetës e mirë. Të nërëzër, nëshurën radë, gjithashtë të gjejmë një përgjigjet mrekullushme për një problem ma që i kemë një jetën tonë. Aja është problemi i kushtëzimit të rezultatit. Që duku ma me rezultatin, e kena dëpsu fokusin të mjetët dhe të, të puna. Në këshurëm që po bohët, e tu këshu që po bohët, a që ka po ndëruhët, e kena dëpsu fokusimin të puna të mjetët. E Allahu Gjellewon son rrat, i thët pejgamberit Alehi Sadhu son, Inama anë të në dhirë, ti ki me ju thonë që dhënë me bo, ti ki me këmtu, fjeki kumtimin wa alejnë el hisab e logarithenja e marjan përgjësi dhe gjukimi është ndorën ton dhe më thonë të ndërlëzër Allah u për dhe sahabave ju vazhdanit por ju duke vazhdu me punu duke vazhdu me qenë stabil feta nga no gjellewala mësë një kacili kur kameran në një shkambem i mytë të njërë mësë shyrë shtoti mësë shyrë Këqyre rrugën ti, mësëre qëllën. E si shpeshe nga dhemi, nga përmënum, nështë Allahu, lejë ti Allahu në, në gjelalu, aje se themë për mëtimin, shikoj kompetisët e tu ati, punët e tu ati këqyre, ti shikoj ato që ka tëjtë për kjatë, lejë Allahu që ka ti të akonë. Por nëjë, prapë e kemi këtë telasha, nga punojmë, e mërëm se bërëm punën. Kër zhërë zhëtë atim, ose e shprejim, ose e thot i bënkajim r.a.mullat, nga, nga, mëzgudzimim me e shprej, se është, nështë, ka pak imon, jetë, jetë, qëtu, më barkë jetë, më rrana, më nëmë jetë, pësa Allah usë më përgjegj, pësa Allah usë më një mëjë, e kështë më rrathë. Këtë dilim, probleme e më mërë, që është, e kemi shperë n Kjeken nga mendje i o të bërë. Allahu që lewale në surën të ube. Qa të ube është e vanshme me dine. Qa të ube është e vanshme me dine, vanshme. është surë e, surë e, e demaskimit të munafikave. Qa e surë i ka demasku munafikat, hipokritët, ka qitë për mejdani. Da që me ditë, hipokritët që është menojnë, që është veprojnë, që është organizojnë, da të zë surën të ube. Ati Allah i ka thonë, o sahabë, kër hinë meke, më, me i hek idhujt. Mirë, kër hekën idhujt, edhe mës me leju, mas këti viti, Allah i ka thonë, vitit, kër e ka qëllu meken, mon nuk gudzën me hinë meke, do një idhujtar, apo pabesimtar, me i kri ritualët e ti në qabë, Zman, është ven i pasë tër, që duhet adhru Allah të bërre këtëllu. Qabja. Dhe një teohitit i besimit. Dhe të ashtë dilema, po në qëse na e kufruzojmë haqjin, veç në besimtare pak janë, bjenë të rektia. Ata zvinë në bu haqë, si zvinë në bu haqë, s'ka të rekti. Me ke ja nuk ka hurme si medinja. Me ke ja ka të rekti në haqjin. Po vlasë në atë vaktë, ka të rekti. Nëse ti kufizan, tësën vjenë, tësën vjenë, tësën vjenë. A bjenë fitimi? Bjenë fitimi? Qëka ju thaë Allahu sahaba? Ju i keni minëzirë ta. Nëndërsa. Sa so i përket fitimit. Allahu thaë. Ju furnizënë Allahu nga begatë jeti nësë danë. Subhanë Allah. Nësë danë ajë, ju japë. Nësë nukë danë ajë, ju bjenë fitimi. Nësë nukë danë ajë, ju bjenë fitimi. Po ku ti benfitimin nuk do të më mendoj me çelën. Derë mëojmë me çelë, a fitimi është pula e të trkujna. Të kjo mësimi madh, kjo mësimi madh, na s'i benfitime, gëzuarën. Apo derën mëse kshir. Me me çel, po kçyre mëojmë me çel. Fitimi është i ti na. Ti kçyre derën, apo e çel apo e mëshir. E kët mentalitet. Ku më shos syt kam me këshurë problemet tona. Kër të bëjë do, kam i qumet. Kërë që jëmë kriz, kam i qumendimet e mija. Allah, pojetët pejgamberit, ti bënda vetë. A i mësë, a nuk i mësë, a i dënejë, a se dënejë. Ja në pëtemi jëtë utë. Këja më armeshe. Apo? A më kur zënë me ko musliman, që Allah kejtë atë armeshtë një rahatë në njërëtërë. Kështë të marun që s'ka unë qroi halal nëse miçil u të hallollet, a më nëse unë më çin u të hallollet në skamçorë. Kësi marrresh me Allahun, skop. A e kuptot? Ku marrresh me kurrë biti, ti ki mengu, ja, sa, më nguh me ec. A më si gojë sa i bosh duk fjet. Sa po më nënçi kurse kshit fitimin bjenë? Çka kanë sahabët kur i thon i dhutor më sadeni më? A ju ka qie donja jo kam ti donja. Ku është umeka? Çka ndo? e ka qilë vëtë fesh ma shumë se që e te e kam pritë mi për të nëvëdhërë këmë si më madhë që këna me tajtujnë shvala thë. më të qilë dira për mes adhurimit o shumë me madhe se më të qilë dira për mes kalkulimit të rezultateve ku më dëllë mu e sopë në së bëjqë shtoka anë e duhet adhurim ju jo kalkulim duhet i badet i badet duhet Nga se ti ka arë, Allah unë madhru. Kalkulimit e caktume, i bën mrena i badetit. Gjdo kalkulim që i rizikon i badetit, duhet me mshelë. Nga se ti ka arë, pribadet, anda i tha, pegamer, razon, ti kimi thirë, ti kimi ju thonë që Allah jë u falë, ti kimi ju thonë që shto. Ndërso, a ja, ju japi mundësin u nënë në kërku falë, a ju, a ju, a ju, a ju, a ju, a ju, a ju, a ju, a ju, a ju, a ju, a ju, a ju, a ju, a ju, a ju, a ju, a ju, a ju Nga tema të kështë që të nëvëzër është edhe, kësura, ka shumë shemboj, o shumë vogën, o ma ka shumë shemboj. E të shemboj të nëvëzër, me në që aleshtë, një një dy shemboj. Shemboj i ujët, dhe shemboj i zjarët. Shemboj të mërekullu shumë, djetarë, libra, ka shumë për dhe dy shemboj. Allah usilë, shemboj e ujët, dhe shemboj e zjarët, për të drejtë pas tajtë pitë, përmes shembujve të begative më të përdurë në njëtën tone, ujë dhe zjarëmi, përmes të të dy begative të kuptoshti shembujnë e të vërtetës dhe të pëvërtetës. Nga se e vërtetë është, e vërtetë është e padukshme. Apo? Edhe e pëvërtetë është e padukshme. Nuk pofështë për manifestimin e soj, njëtë e përdejshme. Përshambu të ndëzëm. Përshambu. Jenetja është e vërtetë. A shihet? Nuk shihet ata. Në këtë dunë, për shembull, Kur'ani, është i vërtetë. Po. Po a shihet dukshëm që tonë me pas po i dielli? Nuk shihet. Ka nevojë për me e zbulu, ka nevojë për me prezantu, ka, ka nevojë. E Allah si çëmë qoje, ka thjesht si shihet që përmes të e shemboj të ujit edhe zjarit, të asho është vërtësin e shpallës dhe të asho është dopsin e të përvërtësis dhe pa që ndërshmë nëzaj. Shembojt. Dhe pas të i shkënsurja, duke si edhe shembojnë e gjenetit. Si duke gjenetit, që ka një shembojnë që është duke taj? Dhe shembojnë e atyre që u përgjegjër dhe atyre që refuzuan. Në në fundë kjo surja përfundanë, të nërruvëzër një përfundim bindës. Ta është asurja bindës, surja besimit. Po juve që përfundim bindës, po kjo surja ka dhe përfundim shumë krenarë. Shumë krenarë. Nga se e përmenda se në kuadët të kësoj surja, Allah u përmenda refuzimin e idhujtarëve, pabesimtarëve, Refuzimit t'une, Muhammedin sallallazar, Sal, t'i se përgambar, t'i se përgambar, selë së argumente. Edhe, është një falë i lëndimi i brendë shumë, kër njërë së të tëjë, t'i porranë, të t'i e mashtrusë. Apo, është një falë i lëndimi, njëri, njëri sinqertë edhe pse ashtot, e dinëse së që ashtotë, se për në në këllaj këtaj akuzë. Në ka letë njëri sinqep me i pornu akuzat e shpivet këndër tinevë. A të shënë vërteta e që është dhe është, a më nuk e letë. E kinoj për dëshmitarë. Kanëzojnë me që shëmë që shtonë e, po, ki qef dikush me shukë, ki, ki qef. Aba. E Allahu pojthet pegamirit, sallallahu sallam. Ata muhojnë, ata bojnë. Allahu të mjaftën të i dëshmitarë që pa dhe mësejtë Allahu të një aftën dëshmitar se unë të komë dërgu lejt i këta dhe kur Allah është dëshmitar dëshmija kujt dhe dhe dhe është njësa dëshmija kujt është efuqeshme e daj, situatë, që që fjallin, Allah është levala përdoj plo besimtar motër besimtare në gjë situatë qëfar dhe qëfë që kalen këtë fjallin Allahu është dëshmitarë ndroje e për shtatëm e situatën tonën, nga sësuja rratë të japë këdrejtë, aty ku, kiroj për dëshmitarë, nga se tje përfason dë vërtetin, thuj, Allah e dëshmitarë jam. Por jo të më kaqë, Allah o tha edhe, pëtja ta që e këna zbëjt libërim, o men indhe hu ilmu il kitabë, ata që din që ka libëri, ata që e në tevratë, pëtja ta për pegambert, ata ju kalzojnë, A më në sensë, Allah është dhëshmetarit. Kur e smutu, Allah është rusit, qëtës është është. Elhamdë në që shërimi nuk është ndorë në asë kuj, posë Allah është gjelë dhe në gjelanihu. Ilaqë po, me kërku i laqë, po, trejtimi po, diagnostifikimi po, ama shërimi, ndorë të kujtë është? Të Allah o, Elhamdullillah. Elhamdullillah është, Elhamdëllillah. Elhamdëllillah që gjykimi është ndorë të Allah është, ajko më në gjuku, jo Kur do qoftës ta ta? Alhamdulillah, Elhamdulillah që rizko është ndorët Allahot. Allah është furnizu si jam, ta që të son zemrën. Allah është ndimtari jam, ta që të son zemrën. Allah është dëshmejtar i jam, ta që të son zemrën. Allah është shëru si jam, ta që të son zemrën. Allah është miku jam, kur i e vetë. Êshtë qëtsimi zamrës. Pra e është sure e qëtsimit. Êshtë sure e raportit më Allah në gjelële gjel prezentim krenar ta tici e barti vërtet në mes të një njerëzve ja ta nuk e kuptojnë ose e refuzojnë. Prandaj, çikjos në radhë, një ftim i përzjesur me suën radhë. Besoj që tash me kësaj çështje kemi një raport pak më të afërt, më më më miçur se shoqëria është e kemi pas më herët kur gjithaqtu si kemi pas para sy. Mirëpërta sellu shushnim në suën radhë. Dhe për të kaluar në familiarizim me të të dhe dhe dhe më shalla, ja dhe në vërëb, me komentimin e kësojësure, në përpudhje me këto objektiva, këto tema që tash më i prezentova para josh. Allahu Gjellewala në ndirëqof mendja tona, zemra tona, gjuhe tona, gjumëtyr tona me libën e ti, me fjallë e ti. Në mësut Allahu Gjellewala që kërë kuran, në ndirëqen njëtën, e të në ndirëqen rrugën këtë dunja, dhe gjithashtë o tjetë ndirë dhe dëshkusi uon ditën e gjykimit kur doli para Allahut të manduar. Zoti është përblehtë, e ndërohet me kaq përsat. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallamu taslimatun kather.